İnfitar Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 19 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göy parçalanacağı zaman Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman Dənizlər qaynayıb bir-birinə qarşacağı zaman Qəbirlər çevriləcəyi Qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan çıxacağı zaman Hər kəs dünyada nə etdiyini Və özündən sonra nə qoyub getdiyini Dünyada nəyi edib, nəyi etmədiyini biləcəkdir Ey kafir insan Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan Və ya məğrur edən nədir? O Rəbbin ki səni yarattı Düzəldib qaydıya insan şəklinə saldı Sənə özü istədiyi suretdə biçim verdi Xeyf, daha doğrusu siz Haqq hesab gününü yalan sayırsınız Sizin üstünüzdə gözətçi mələklər Əməllərinizi yazan Və Allah dərgahında çox hörmətli olan mələklər vardır Onlar sizin nə etdiyilərinizi bilirlər Həqiqətən yaxşı əməl və itaət sahibləri, möminlər, cənnətdə qərar tutacaqlar. Pis əməl sahibləri, kafirləri isə cəhənnəmdə olacaqlar. Onlar kafirlər, ora haqq hesab günü daxil olacaqlar. Onlar əsla oradan çıxan deyirlər. Ya Peyğəmbər, Sən nə bilirsən ki, haqq hesab günü nədir? Bəli, Sən nə bilirsən ki, haqq əsab günü nədir? O gün heç kəs heç kəs inkarına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır.